Bukan ini dan berkata mereka untuk mereka saya berkata dengan Allah mereka berkata mereka berkata mereka Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulpi mereka Dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berkata Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab Betul Engkau Tuhan kami kami menjadi saksi Kami lakukan yang demikian itu Agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan Sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Tuhan Seorang bayi mungil lahir ke dunia Dengan membawa fitrah dari Tuhannya Kumandang azan ikhoma di dua telinga Berbalut asma indah di alas dengan akhika Beribu ucapan selamat dan bahagia Berjuta syukur terpanjat pada yang esa. Diring sukacita atas kelahirannya Bersama nikmat karunnya dan kebesarannya Tujuh belas tahun dia telah remaja Tiga tahun menyusul telah dewasa Empat tahun beruntun hatinya terbuka Menangkap hakikat hidup dan kehidupannya Dia berbesar hati untuk mulai mandiri Menipi jalan menuju rilo ilahi Sibakan penghalang menggapai harapan Menggenggam bekal dalam menyongso masa depan Seorang bayi mungil lahir ke dunia dengan membawa fitrah dari Tuhan-Nya. Kumanang adan incomadi tua telinga, berbarut asma indah di alas dengan akikah, Beribu ucapan sama dan bahagia. Berjuta syukur terpanjat pada yang esah Diiring sukacita atas kelahirannya Bersama nikmat karunia dan kebesarannya Tujuh belas tahun dia telah remaja Tiga tahun menyusul dia telah dewasa Empat tahun beruntun hatinya terbuka Benar tak hidup dan kehidupannya, jauh berbesar hati Tuk mulai mandiri, meniti jalan menuruni Lo Ilahi, siapa kan penghalang, menggapai harapan, menggenggam bekal dalam menjong song hari depan seperempat abad mata telah melihat, semoga pusuh hati mas anteri semoga musnah hati masa sampai di akhir hayat